Drumul Zimbrilor. Scenariu radiofonic de Eugenia Stoica. Era în luna mai a îndepărtatului an 1600, an de răscruce, pentru că despărțea un veac de altul, dar mai ales pentru că avea să aducă, deși pentru scurtă vreme, cea din tâi unire a românilor, pe care vremelniciile istoriei îi împărțiseră în trei țări, țara românească, Transilvania și Moldova. Ne aflăm așadar, în Moldova acelui an, într-un sat de pe Valea Trotușului. Raților, am văzut cu ochii și ziua asta. Ne curunăm toți patru în zi, să fi trei tata asta. Azi dimineață în Zori, mama a fost la Țînterim. Am găsit-o acolo dreaptă calumanarea, cu ochii uscați. am și spăriez. Eu te o că vin. crei, mami. Arumă, și mămucă. Mă. Mă <gângă> Nimica, mă bucur și eu. Ești asudat, Gheoriț. Și tu, Iancule. Lasă, mamă, că odată în viață ne însurăm și noi. Mata ai mâncat? Nu pot. M-au tot îndemnat cu scrida eu. Nu știți, când ești prea bucuroasă, ori spre amărăte. Acum ești bucuroasă, mamă, nu e așa? Spune drept. Da, pă cum să nu fiu, păcate mele? Fetele sunt bune și frumoase, ca niște stele. Fete de oameni drept și cinstiți. Ia uite-l la Mariu ca mine. Parcă Florica are vreun cu sur. Sau Ileana. Sau Katrina. Da, da, mamă. Dar din totul, tot eu mă bucur, mai ales că ne nedisparțete și că. Între voi, frații, vrajbă, nu va fi nișo dată bă, Pum, mamă. Chiar să vrem și n-am avea de la cine în vrajbi Că avere slavă Domnului, n-am prea băgat să am împrejur, iar altceva Vrajbă, zanfirii, să iscă și de nimic Da, fetele zbură. Da, da, păi de asta așa da. ajuns să facem târ-o odată, adică cu toți. Noi și boierul hojbă, da. <laughs> <laughs> da Da, dar la boierul hojbă tăi poftit însuși vodă Ieremia Cum? Și spui, cu Ancurie nu te așa, mamă ei, cu nunta lor, am auzit că l-ar fi poftit și pe sigii sfâmpatorii. noi cu a noastră! Bă, și de spate. Da, da, da, tot pe moșie lui Foș, botăneaflă. E da. Iar Iremia Vodă-i cam rău la inimă. Înainte de a fi domn, s-a întâmplat o poveste cu o nuntă, care și că nu i-ar fi plăcut lui de nu să mai știe nimic despre miri, nici în ziua de azi. Zâni-ți, fierea mamă, are alte cum e remia Movină. Vine Vodă Mihai cu Oare! Așa e, așa e, mamă, cum spune toadele Toată lumea știe Să zici că românii vor fi una Fie că-s moldoveni, ardeleni, balahi Să mai poftească atunci turcii sau tătarii nu e așa, toadele? Așa e, le-am ținut noi piept singuri sub Ștefan Vodă Da păi la un loc Și încă sub șeptru ca lui Mihai Cel mai viteaz dintre toți Mai viteaz? De cât a fost Ștefan al nostru? E, Ștefan, a fost Ștefan Mihai e Mihai, mamă Alt veat, alte întâmplări, alți oameni, pe potriva timpului. Să fie prăieți și De la boier Hoșbotă i s-o tras. Nu iar mai murim mult înainte. Da, din pricia în tu tătuc mai mult fugar. Iar pe urmă când l-au prins oamenii boierului... Gata din... toavele, să nu umbrim ziua asta fericită. Ce știi tu, E Ești cel mai mic dintre toți. Și tare mi-e teamă că nici el hojbotă n Și dacă? Dacă nu uitat și dacă mai ales află că feșorii răposatului Petre Albus însoară azi, odată cu coconului Liniștește-te, mamă, ți-am mai spus odată că... Nu, mai ai pot! M-a plăcut cum am jucat noi cu moșnii le placă, ia uite-te la ei, că-ți de necas A, la cine, bă? Cine noi, bă? Aha, asta, mori, Iona <gântări> ia, oh, ce... Dar și se aude? Și se aude? Fraților, se întâmplă ceva ah! Mamă, nu te sperie. ea ah, M-am spus Ce este, m-am oamenii boierului Hoșbotă Și oștini mulți Ce să fie? Oare? Ah? Ah, capitanul Grecia nu e bun. bună? Treceți în spate! Oameni buni! aminte la ce vă voi spune. S-au primit vești precum că știrile lui Mihai s-ar apropia de hotarele Moldovei. Liniște! Domnul Ieremia poruncește ca toate satele să strângă avutul și să se tragă spre mijlocul țării. Liniște! Liniște! Să se pustiască totul în calea oștirilor lui Mihai Vodă! -a. Atunci, capitane, grecea, că doar Mihai Vodă este român, de-al nostru, de nostru, și niște Așa, așa poruncit Vodă Ieremia, care nu are de dat socoteală nimănui de gândurile și hotărârile lui! Poate lui Zavoischi! auziți fi da. Cine mai scoate o vorbă? Însuși vodă Ieremia și-a întrebut petrecerea la care a binevoit să vie la boier Hoșbotă, stăpânul nostru. Dumnezeu! Și aflând de asemenea vodă că în acest sat se petrec patru nunți, bucuratul s-a tare și s-a îngrijorat totodată și-a hotărât să ia sub oblăduirea lui pe cele patru mirese. Da! Nu, da! Da! Liniște! Iar pe cei patru frați, să lui voier Hoșbotă în oastea acestuia ca sem de mare cinste. Mai Noi nu primim o oblăduirea lui Vodă Ieremia. Nu avem nevoie de paza lui. Vrem să rămânem cu părinții și mirii noștri Liniște! Domnului în lege și cine nu se supune... Să plece singur Vodă Ieremia! Noi îl așteptăm pe Cum? Noi Dragi mami, nu-i vreme de zăbabă Toate, ești mai mare Moșnicipor, ai grijă de mama scoate de aici cum să nu fie sub ochelui grece Peciore, peciorași Taci, mama, taci, mama, taci Gheorghe și luați fetele și-ți vă călări spre munți Către strunga zimbrilor Dar voi eu și zanfirele o mai ținem în loc cât om putea ca să nu-și dea seama Grecia de fuga voastră. apoi? Apoi vom veni și noi pe același drum după voi sau pe la stejar. înțeles mă Astfel, astfel încă cine nu și-a făcut bocceaua într-un ceas, pleacă legat. Tași din gură, tași din gură, bade, că eu doar mă prefac, n-am încotru. Dați foc bordeilor, alungați orățonile! Dar alțumă nu fost vitele în cirez, să nu lăsați nimic! O ne de acolo, tot mășmură? Îndată, capitale! fiți petiți, bără grijă, oameni buni, că suntem cu toții de partea vinii. Hai, vodă! Care le cumerind de unul după altul în uliță? Haide, haide, haide! De ce o șpensă? unde? unde? Unde sunt Unde sunt plăcai lui Petra? ai Aici deplavitare! Haide, capitale! să vezi tu, bine slugă ce ești! Urcați miresele în cartea mea biserică! Ia voi, băi, pe care sunt spre voi, hojbă! Așa vom face, Há! Há! Ai, Zanfírez, presto um Acest timp, după cum povestesc cronicile, Mihai Vodă cu cea mai mare parte a oștirii sale intra în Moldova, dar nu pe unde se aștepta Ieremia movilă, ci prin munții cei grei, printre stânci și strâmbtori aspre, pe unde armia a suferit mult mai cu seamă din lipsa proviziilor. Măriata, oștenii sunt însetați. Știu, oameni buni, doresc însă să mai mergem încă un ceas, două, poate găsim apă. Vom poposi atunci. Ce zici, Bane Udrea? Așiși, Dorea, Măriata. Am trimis cercetași dintre volintiri și s-au întors zicând că mai departe, printre stânci, sau de cădere de apă. Nu mai nițel, cred, și dăm de izvoare. Ai auzit, oștene? Vă calea-ntoarsă și dă de deveste tuturor de cele ce-am hotărât. Prea bine, Mariața! Ei, vezi că-ți șcioapătă calul, Nu-ți șcioapătă, măria ta, da! Nu-i învățat cu drumul de munte! Da! Bine. Și în toate acestea trebuie să ne străduim, să ajungem cât mai iute și să cădem ca fulgerul în coasta lui Ieremia. nu e așa, doamne? Așa, așa e, doamne. Dar să știi că oamenii, deși bine. le sete și foame, merg destul de bine. Și repede, udru! Da, măria ta! Mă întrebai nu de mult. de ce tac și ce gânduri mă muncesc. Așa, Maria. ta! Să-mi aduci aminte după ce vom isprăvi această strângere a Moldovei la sânul nostru și după ce toți românii se vor aduna la un loc, să ne grijim iar de oștire. Iar, Măriata? Pari cam uimit. să mă da, Măriata. Ce nu pricep, Udrea? stăpânește acum o armată bună și chipzuită. Ai plătit pentru arme și haine, pentru încălțări și cai potriviți. Udrea, de plătit am plătit și oștirea noastră e mult mai bună decât altădată. Dar... Dar... Ne lipsesc tunurile, Udro. aceasta e drept, păi vezi, viețile acestor oșteni sunt scumpe inimii noastre și țării acesteia. Oricum acum toată miază noaptea și împărățiile și țările mai mari au arme, arme, Udro, și tunuri de care noi ducem lipsă. Ce vom face dacă dușmanul se va apăra după ziduri groase? Le vom gărba cu mâinile, măria ta! e măria ta. Mâinile? Cine ești, plăcăule? Mă numesc rizia, Maria ta și mă trag din Ținutul Făgărașului. Și cum ai să dărâm tu o cetate cu mâinile, rizio? Am spus cu mâinile, doamne, dar mâinile omului sunt mânate de capul și de inima lui. E drept, bine zis. Și mai departe? Mai departe e Moldova, doamne. Moldova și moldovenii care ne sunt frați și ne așteaptă. Eu sunt fierar și am un frate care a trecut munții și s-a așezat la Suceabab. ...că lângă o carnică și frumoasă. Strașne. <laughs> udră-mă prin că Rize al nostru a plecat și el cu gândul la o moldoveancă. Mamă, Măria ta, că sunt surat. Dar vreau să spun că știu prea bine ce zic moldovenii și cum ne așteaptă. Ca să se dea de partea noastră, s-au pregătit toți de luptă. Apoi cu brațele și cu inimile noastre ale tuturor, nu-mi face noi treabă bună, Maria ta. O-mi face vrednică, Rize. Și tot ce spui tu e adevărat. Dar când știrea va fi înzestrat, așa cum gândesc eu, totul va fi altfel. Drept, numai să fii cu milă, măriata. ta, cu milă de țărani și de oamenii săraci. milă? Ei, cum n-aș vrea eu această Riză. Numai că doar eu știu și simt în coaste săbile ascuțite ale împăraților și ale nobililor și ale boierilor, gata să se dea cu dușmanul și ale clerului și reci. Așadar, măriata. ta? Așadar, Riză... Mila mea n-are încotro, trebuie să fie scurtă și nestatornică. Ce dau cu dreapta azi sunt nevoit să iau mâine înapoi cu stânga, pentru ca să țin cumpăna acestui neam în aceste vremuri grele și între aceste nestatornice și lacome puteri. Înțeleg, doamne, și mai înțeleg că ți-e greu. Greu? Nu, Rizio, nu. Eu văd un singur popor și o singură țară, liberă și neplicată în fața împărățiilor. Și de aceea nu-mi e greu De aceea ziceam eu adineauri de știre bună De arme și de tunuri Am dreptate pe Udrea Ai, ai, mă, ta Apoi, asta e Unde e de ce Cercetează, cercetează Maria. Și Babanovac? Cu volintirii lui Dacă nu e cu supărare, măria Eu cred că un copas n-ar strica Fie Tot aud la cea cădere de apă N-am ajuns încă Parcă ne învârtim între aceleași și acelea stânci. Păi, mă tem, doamne, că e chiar așa ciudat și greu, munte. Dacă poruncești, mai mergem. Nu, s-a întunecat și drumul ei primejdios, iar făcliele ne-ar da în vilagru. Poruncesc să ne oprim. Liza, spune din om în om care e porunca lui Vodă. Am înțeles. Ce liniște! Ce se aude, Ce se întâmplă, Baneudrea? Măria și acești doi că au fost găsiți urcând călări muntele printre stânci cu cai înspumați. Văd, cine sunteți și cu ce rost ați venit aici? Maria, ta, măria e o al răpăsatului Pietre Albă. Iar el e fratele. meu, Toader, de pe moșia boierului Hoșbotă. Hoșbotă, sluga credincioasă a lui Movilă. Movila. tocmai! Și am fugit toți patru frați cu cele patru mirese ale noastre în ziua anunțului. Oprește-te, plecăcule, că nu înțeleg. Care patru frați? Că văd numai doi. Care mirese? Că nu văd niciuna și care nuntă? Apoi răgaz. răgați, Maria ta, ce ți vom spune. O clipă. Rize-o! aici Maria ta. I-ai cercetat pe acești plăcăi? Cercetat, doamne. N-au arme și par oameni buni. Oameni buni ar trebui să aibă arme în aceste vremuri. Avem Maria ta. Aveți? Asta e ceva nou. Dar întoarce-te la ce spuneam. Așadar, Așadar, Maria ta, azi, noi și patru feșori ai reposatului Petre Albo, pe care l-au ușit oamenii lui Hojvot acum câțiva ani, am făcut nuntă cu cele patru mirese ale noastre, ca să se răzbune boierul i-a făgăduit lui Ieremia Movilo pe cele patru mirese ca sluj, iar pe noi a vrut să ne ia sub puterea lui și am fugit spre strunga zimbrilor, aici, unde, unde ar fi trebuit să găsim pe miresele noastre și pe ceilalți doi frați, Gheorghe și Iancu, plecați pe furici mai înainte, Maria ta. Văd că n-au ajuns, așa că îngăduie să șerșetăm împrejurimile. Îndată, boinice. Vorbește-mă însă despre Eremia. După știrea mea, el ar trebui să se afle acum la nunta feciorului lui Hoşbotă. Dar, păi, a fost măriat, acum să tragi în goană spre inima țării, auzând de intarea oștirilor mării tale. Să se tragă! Să zilește de pomană. Iar moldovenii... Moldovenii te așteaptă cu bucurie, doamne și oștenii din straja lui Vodă Ieremia Vor trece de partea fraților lor Valac și ardeleni Ca să fim una Vom bon fi, flăcăule Și ce ziceai de arme? Ziceam că aici, la strunga zimrilor Am pus noi bine niște puști Ferindu-le de ochii boierului Hoșbotas nici plăcări! Și acum? Duceți-vă și vă căutați frații și miresele Riză, poruncă baria Iancă Ia doi, trei oameni și însoțește-i Dar fără făcli Am înțeles, doamne adică. Da, cred că nici nu mai e nevoie. Uite-l pe banul, lui drept. Maria Marieta, Oștei, oștieni au găsit printre stângi. Deu, patru mirese și doi plăcăi. Da. Aceștia sunt? Aceștia, sunt? Prumoase fete, le Udre. <laughs> nu înțeleg nimic, doamne. cine și ce caută-mi? acum, fraților și voi, vrednicile noastre mirese, să ne închinăm cu tății în fața domnului nostru, Mihai Vodă domn al țării românești, și ardealului și moldovei. Maria. Nu voi uita niciodată această închinare. Bane Udrea, aici sunt doamne. Înseamnă-ți aceste cuvinte și această cea mai de preț lumire cu care m-a întâmpinat Moldova. Mi le-am însemnat în inimă, Maria ta. Voi pune să se bată medalie cu aceste cuvinte, pentru ca fii fiilor noștri și strănepoților lor să nu le uite în veci. Așa va fi Maria, ta. Maria. Și? Cum se numesc miresele voastre, vitejilor? Ea mea o cheamă... Catrina Amoreata, pe mine Ileana și voi fi, adică sunt nevața lui Danfir. Eu sunt Mariuca. Mariuca a menzinului Gheorghe Iar eu Florica, mireasa lui Iancu Florica? Da Am și eu o fată pe care o cheamă, în tocmai așa Și câți ani ai, Florico? șapte 17. bătuți pe muche Muuu, că mulți! Și zi, nu vreau să ieși oblăduirea lui Ieremia Vodă? Da-s la chilo Maria ta! <laughs> Se cheamă că el ne-ar fi păzit împotriva oșilor mării tale, adică împotriva fraților noștri. Cam așa ceva. He? Și acum ce aveți de gând? Apoi păi, doamne, ne-am sfătuit în noapte, că nu-i frațe. Dacă ne primești, ți -o mi rămânem preaș. Da, ce bună! Da, păi, cum doar voi, voi, frații? Dar noi ce suntem? A, da, păi, că nu-ți fii bărbați, nu? <laughs> dreptate, Catrina Zanfire! Suntem noi fete, dar învățate cu greul mai ceva ca bărbații. Ai uitat? Așa e, așa, așa e. e, așa e, așa măria ta. Primește-ne și pe noi în oastea măriei tale. Oh, oh, oh, oh, ce tot spui, Florico? <laughs> Auzi, bane, Odrea? ai mai pomenit-o asemenea, îi sprava. Primește-ne, doamne, primește-ne, că știm atrage și cu arcul și cu pușca. Și mânuim sabia mai ceva decât bărbații noștri să spună ei, să spună. să ne Asta, asta cam așa e, doamne. Dar numai ceva ca noi Să laudă Mare comedie cum și asta Păi să vedem, să ne sfătuim Tu ce zici, bani, Udrea? Păi eu zic Da, Maria, da Și eu, doamne Primiți-le, da, Maria, ta. Da, Maria, ta. Da, Maria ta. Ia te uită Ce de oșteni s-au adunat să vă țină parte da, da, da. Atunci Fie da, da, da. Asa da, să nu aud că vă plângeți! Limba să ni se taie, na! <laughs> nu zice de două ori, Florico! <laughs> eh, și acum gata să ne hodinim un ceas-două, că în zori, dacă chiar mai devreme, pornim din nou la drum. Dacă mi-i doamne, vă vom arăta noi un drum scurt și bun știut doar de noi. Un drum? Spune toată. Drumul zimbilor Maria. Ta. Cam pe la miezul nopții coboară de prin tele de zimbri. Se așteaptă unii pe alții, se zice că se sfătuiesc să-și aleagă călăuză, după care pornesc pe drumul lor spre malul înflorit al trotușului. Ciudat! Ce spuneți voi, e adevărat sau poveste? Cum să fie poveste, măria ta? Noi, cei ce trăim în vecinătatea munților și a zimrilor, știm din moș strămoș un cântec, un fel de laudă și binecuvântare pentru măreția și frumusețea lor. Simpli. Simpli. se pornesc, Măriata, auzi Toată lumea după stânci, nimeni nu-ți Crăul copt pe, pe fruntea ta, peșug în ochrada mea, supărarea în bolovani și în la dușmani, Să să trăiască tunele, simbrule, străbunule. Frumos se spune că cine calcă cel din tâi în zori, pe urmele simbrilor? Găsiște diamante și pietre nestemate Da, cred, fata mea Căci ce altă nestemată mai de preț va fi pentru noi Decât această unire a valahilor, ardelenilor și moldovenilor Într-o singură țară Așa e, baria ta Poruncesc așadar, de-ndată odihna În zori vom porni pe urmele zimbrilor În ciclul Mituri și Legende ați ascultat Drumul Zimbrilor de Eugenia Stoica, regia artistică Mihai Pascal.